Teatru radiofonic. Morala istoriei. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu după Mihail Sadoveanu. Da, el este. Hello, aici Dr. Constantin Ionescu. Da, ce poftiți? Am impresia că nu sunteți bine fixat asupra interlocutorului dumneavoastră. Am spus Dr. Constantin Ionescu și, precizez, director al revistei Progresul Social. Vă amintesc că ne-am întâlnit acum două săptămâni în cabinetul unui prieten comun. A, da, da, da. V-ați fixat, deci? Desigur, îmi aduc foarte bine aminte. Estimate domnule doctor, mă bucur că pot relua o discuție pe care atunci am întrerupt-o. Vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnule Modru. Vreau să vin la biroul dumitale, dar nu pentru discuții la care te referi și de care mi-am vag, foarte vag, ci pentru o afacere urgentă și importantă. Îmi închipui chiar că e cea mai importantă dintre toate câte ai avut în cariera dumneitale. Mă rog. Pot să vin? Desigur, Vă aștept. Îmi trebuie o jumătate de oră, dar aș dori să nu ne deranjeze nimeni. Fiți fără grijă. Da? Domnul doctor Constantin Da. Da, vă mă rog, vă mă rog să intrați. Sunt onorat a vă primi modestul meu birou de lucru. Îmi permite să, să mă recomand. Lasă, lasă, domnule avocat, lasă politețurile. Ele nu și-au locul acum și aici. Doamnele, știu foarte bine unde au venit. Aceasta este soția mea, Floret Ionescu. Doamne? Iar dânsă este sora, sora, domnișoara Cireșica Demetrian. Dumneșoare. Domnule! Ha, ha, ha, ha, ha, nu te emoționa! Nu te emoționa, nu e cazul! Și că te cunoaște cel mai bine dintre noi toți, de la șezătorile literare pe care le frecventați amândoi. O, ce coincidență, ce coincidență iar fericită! iar până află, domnule avocat, că am înțeles de la cumnata mea că te apreciază ca poet, în aceeași măsură în care te apreciez eu ca avocat. Nedășduiesc că va fi sensibilă. Și la proza profesionistului. Da, sper și eu că. Nu pentru speranțe ne găsim la dumneata. Țineam însă, domnule Emanuel Modru, să te pun de la început la curent cu această împrejurare, îndemnându-te să reflectezi asupra tuturor perspectivelor ce se deschid atât unui avocat inteligent, cât și unui tânăr simpatic. Da, da. vă rog să luați loc. Vă rog să. Mulțumesc, e iată că eu nu mă Eu nu mă Aș vrea să știu dacă bănuiești de ce am venit noi la dumneavoastră. Mă închipui din cele ce mi-ați comunicat la telefon că e vorba de un proces. E, asta nu știi că E mai mult o nebunie decât un proces. Nu înțeleg. Hai să înțelegi imediat. E mai mult o nebunie decât un proces. Ce zici dumneata de un bărbat respectabil, cultivat și a ajuns într-o altă situație care a pus totuși copilelor sale aici de față? Costi, te rog! Nu mă ruga, Floret. Flooret, nu mă ruga. Ah. Permite-mi să vorbesc. Ne aflăm în fața unui om de legi care e și un om de bun simț. Deci ce îi zice dumneata, domnule Modru, de un asemenea bărbat care alege pentru copilele sale numele de Floarea și Cireașa? Ai face oare la fel cu oficiile dumne tale? Eu nu! E, domnule doctor, dăm voie. De ce voi să stau avocatului? Bine să te rog, a răspunde la întrebarea mea. Domnule Modru, Nenea pretinde că tata ne-a pus nume absurde. Cu toate acestea, tatei și nouă ele ne sunt dragi. Tatăl lor a fost un om important, generalul Orațiu Demetrian. Într-adevăr, tata a fost un personaj important, dar îi plăceau numele vechi. Asta a fost o chestie între el și noi, floarea lui. Nu tine. știu cine și dacă îi plăceau și dacă numele sunt vechi. Și nu mă interesează dacă a fost o chestiune e, e, e, numai între voi. Eu am întrebat pe avocat. Dacă nu-i se pare că un asemenea om are puțin tică lipsă. E, de... ce zici, ce zici, domnule Modru? N-aș putea spune nimic deocamdată. Mie nu-mi displac cele două nume. Nu te cred, nu te cred, nu te cred. A, a, a, a. Vrei iar să fii politicos. N Ai e... putea fi și dumneata, nene. Eu? De ce să fiu politicos domișoară? Eu sunt un om rezonabil. Am căutat doar să atenuez ciudățeniile bătrânului. Da, tata nu era bătrân, nene. S-a prăpădit în floarea vârstei. Nu avea decât 55 de ani. Hai să lăsăm asta. Dacă poftești, pot admite că era în floarea tinereții. Așa cum nu spuneam, eu am căutat doar să atenuez ciudățenia tatălui vostru, de aceea tu ai devenit cireșica, iar sora ta aici de față și sosia mea, Florec. Costi, te rog, te rog, am ispravit, drag. Avocatul trebuie să cunoască și asta, căci un astfel de fapt în aparență nensemnat face parte din seria altor fapte care s-au încheiat cu testamentul. Domnule Modru, da. te anunț că la miștoc se află un testament și pentru el am venit la dumneata. Îl am aici. Aici, în această servit, cântărește un sfert de kilogram. <laughs> e cinci de un testament care atârnă un sfert de kilogram. Ce zici? Nu spun nimic până ce nu-l cetesc. Lasă asta, las îl vei ceti. Dar până atunci, până atunci, ce ai de zis despre un testament de un sfer de kilo? <laughs> nu ți se pare că cel care l-a redactat are puțin tică lipsă? Foarte puțin tică lipsă. Costi, te rog. Am terminat, dragă mea. Află de stimate, domnule Modru, că socrul meu, generalul, a decedat în octombrie trecut, fiind victima unui accident de automobil. Iată o altă ciudățenie de-a lui. Era sigur că va muri într-un accident de automobil. Asta după ce în război fusese de un curaj împins până la teneritate și trăise cu convingerea că nu va pieri de glonț. Nene, ne Din potriva, domnul șoara, din potrive. Rămâne stabilit! În orice caz că meu avea unele ciudățenii. Nu le știu numai eu. Le-au aflat ce alți oameni? Oameni? Care oameni? Așa că socrul meu a fost înmormântat la Cluj cu toate onorurile. Soția mea și cireșica și-au făcut datoria plângându ca niște fiice bune. După ce s-au isprăvit toate, m-am interesat evident de succesiune. Generalul Demetrian a avut numai aceste două copile, deci afacerea părea simplă. Totuși, el și-ar fi putut aminti și de alte neamurare sale rămase într-un sat de moșneni din județul Gorj. Moși în însăraci, așa că nu ar fi fost de mirare dacă s-ar fi gândit să-i ajute, mai ales că averea bine orânduită și ferită de datorii sau excese se ridică la o valoare de 40-50 de milioane. Frumoasă moștenire! mai ai spus, avocat? Am spus, frumoasă moștenire! Dumneata crezi că testamentul voluminos pe care l-am în geanta mea se ocupă de drepturile succesorale ale soției mele, Floret, și ale acestei frumoase domnișoare cireșica, dacă crezi așa, te înșa la mare. Deci, uh... nu mă întrerupe, tărâm! -te. Acest testament nu e în posesia noastră decât de patru zile. Între hârtiile de pe birou, răpostatului s-a găsit, în data după accident, o scrisoare cu mențiunea iubitelor mele fice. Auzi, iubit... <laughs> iubitelor! <laughs> Am crescut, în primul rând, că e ceea ce trebuia să fie. Nu era însă ceea ce trebuia să fie. Era o simplă notă, lămurind că se află depus la notarul său, domnul Claudiu Roman, testamentul amănânțit. Care ești atent? Dar, bineînțeles, testamentul nu care... se va deschide decât după șase luni de la moartea sa. Șase luni! Zi cu zi! Ce părere ai de asta? Nu avem a judeca voința unui testator decât în anumite împrejurări. Păi, tocmai asta e! Nu găsești dumneata stimate domnule avocat, nu găsești aici anumite împrejurări care se adaugă la celelalte anumite fapte despre care ți-am vorbit? Am scurt, scurt, scurt, scurt, scurt, după părerea mea, care desigur va fi și a ca om al lege și al rațiunii. Acest testament, în greutate de un sfert de kilogram, cuprinde tot ce vrei și ce nu vrei, vorbește cât în lună și în soare însă dezmoștenește pe soția și pe domnișoara care este soare. nu e adevărat, nene. nu e adevărat, domnule avocat. Așa? Nu-i adevărat? Nu te dezmoștenește când îți lasă doar o jumătate din a treia parte? Asta se numește moștenire? Îți ajunge ție atât? Ca să te măriți onorabil? Și mi-ajunge mie partea floretei ca să-mi duc la îndeplinire planurile? Nu, mie mi-ajunge. Iar dumneata nu trebuie să duci la îndeplinire niciun plan. Ei, poftim, poftim de femeie. Domnul evocat, depun în mâinile dumitale acest act în copie. Originalul se află în păstrarea notarului despre care ți-am vorbit. Un bătrân nătâng care s-a emoționat la lectura foilor de față de deci actul și dă-ți, te rog, sama, că în cuprinsul lui se găsesc elemente evidente ale atacului, pentru că vrea să-l atac. Asemenea, act trebuie anulat, iar moștenitoarele trebuie să intre în drepturile lor. Ne-am înțeles? <coughs> Cred că da, voi ceti manuscrisul. Cetește-l, Cătește, are să-ți placă. E bun de pus la un premiu cultural. <laughs> și cum dumneata faci literatură, are să te intereseze. Nu e testament cum nu sunt eu. Costi, Dar mă rog. rog, nene. Dar mă rog, nene. Și sora mea, și eu vrem să se cetească testamentul. Vrem să-l aflăm. Ce este grav în el? Întrucât suntem nedreptățite. Mă rog frumos, domnule avocat, convinge-l pe doctor să ne dea manuscritul. De altfel, chiar nu ar fi trebuit să ni l dea mai întâi. Sine. La urma urmei, ce spune acolo tatuța nostru e mai important decât milioanele dumneavoastră. Nu, nu, nu, în orice caz ale mele nu sunt, dumneavoastră. Bine, bine, bine, bine. Vom vedea ce e și cu banii, dar mai înainte, Floarea și cu mine, vrem să ascultăm glasul tătuței. Ascultă, domnișoare, fii rezonabilă! Afacerile sunt afaceri și o consultație juridică e o consultație juridică. Îndată ce domnul Modru ia cunoștință de act, nu văd niciun motiv să nu vi-l comunicăm și vouă în toată întregimea. Asta e bine. Până atunci însă să-ți fie suficient, a ține minte că bunul tău, tată, nu-ți lasă nimic. Să-o în să lasă prea puțin, așa că ai motiv în să oftezi. Ai răbdare. După ce precizăm chestia juridică, poate urma și ședința literară. Asta e. Am ținut, domnule avocat, că la discuția noastră să fie de față și persoanele sensibile. Oh. Să vadă, pe de o parte, că manuscriptul se află la altcineva și deci nu mi-l pot cere de o de ori pe zi, iar pe de altă parte să vadă cum vom trece de la divagații la realități anulând o absurditate. Da, e, sigur, să, să cetim, să, să cetim, analizăm. Să cetim, e lucru, mi se pare neîndoielnic. De altfel, sunt convins că aceasta va fi și opinia dumneavoastră. Am o noare, domnule Modru. Da, e, vă conduc. imagine da. mele, doamnă. Cu bine, Domnului. bine. Domnului. Domnul doctor Ionescu s-a întors! Uh. Ha, ha, ha, ha, ha. Așa e cum spune secretarul, m-am întors după ce... după ce am lăsat pe doamne să plece. Mai trebuie să-ți dau câteva mici explicații în afacerea mea. Ne dăjduiesc că nu peste mult timp voi putea vorbi despre afacerea noastră. Dar fost manuscriptul pe masă, nedesăcut. Uh, domnul Ionescu, lasă, eu... Lasă, lasă, lasă! Între noi nu cap scuzele. Îți dau trei zile și te vestesc că lectura e penibilă. Numai surprinderea așa aș adăuga indignarea m-au făcut să consum aceste pagini într-o singură noapte penersuflate. Dar am impresia că vrei să mă întreb unele lucruri. Desigur. Vrei de să mă întreb, poate, de ce n-am comunicat femeilor testamentul în tot cuprinsul lui? Ca să zic așa, literar. Știi de ce am întârziat să o fac? Hmm? Pentru că sunt femei. Și pentru că sunt ficele Tatălui lor, mai ales din această ultimă cauză. Ca și generalului, le lipsește și lor puțin tău ceva. Nu, nu, nu, nu, nu, nu zâmbi, e așa cum spun eu. Dar zâmbesc, nu uitați că și eu sunt puțin cam că sunt poet. hai, să fim serioși, domnule Modru. În primul rând ești Am adoptat pentru femei metoda pe care am săpătit-o mai bună. Las nici nu era timp de pierdut. Au vreme să cetească. Și după ce se vor fi făcut cele necesare, mă refer la general. Da, cum adică? Da, da, da, da, da, da, ne vom adresa unui medic specialist. Mm -hmm. Și mai pot să te asigur că voi lua toate măsurile ca cei care vor aprecia faptele să fie bine pregătiți. Înțelegi, nu? Cred. Aș vrea să cred că înțelegi. <laughs> Ei, tinere, nu e așa că mai e și o altă întrebare? Îmi închipuiesc că vrei să cunoști de ce m-am adresat dumii și nu altui avocat. Sigur, într-un fel, sunt curios. Pricina este o tânără puțin cam romanțioasă pe care ai mirat admirat-o acum un pătrar de oră când stătea în acest fotoliu. Domnișoara Cireașa Demetrian? iar ea! s am spus și la începutul întrevederii noastre că te admiră ca poet. Poate nu e cazul să treci cu vederea asemenea motive și mai ales perspectivele ce decurg din ele. Așa că te las să le iei în considerație. E? Și acum plec cu adevărat. Nu te speria? Nu mă mai întorc! ha. ziua! Da, pe curând, domnule doctor, pe curând! Domnul avocat mă poate primi? Da, domnul avocat e singur și vă poate primi. Să vă anunț. Nu, nu, nu e nevoie. Vă contur? Uh, nu! Cu cine am onarea? Mă rog, domnului voastre. doresc să știu dacă am plăcerea să vorbesc cu domnul avocat Emanuel Modru. Aveți această plăcere. Sunteți oare în persoană domnul avocat Emanuel Modru? Uh, da, da. Observ în vocea domnului oare oarecare nerăbdare. Vă rog să nu vă spărați că mi-au -mi toate precauțiunile, mă iertați. Vai de mine. Dacă după câte te înțeleg mă iertați, atunci permite să mă recomand. Eu sunt Claudiu Roman, notar public. Vă rog, poftiți și luați loc. Mulțumesc! Am spus Claudiu Roma? Da, am înțeles. Nu aud însă întâia oară acest nume. Desigur că nu l-auziți întâia oară. L-ați mai auzit acum o oră aici, în acest loc, rostit de domnul doctor Constantin Ionescu. Într-adevăr, dar de unde știți? mi am eu informațiile mele. Mă rog, domnii voastre, domnule avocat, aș dori să nu vă fiu cu nimic supărător. Vă asigur că nu mă supărați cu nimic. Nu vă cer decât o jumătate de oră și vă rog să nu mă refuzați. Nu vă refuz. Sunt la dispoziția dumneavoastră o jumătate de oră. Prea bine. Mă rog, domnei voastre, da, aici pe masă, în acest plic mare, galben, să găsești oare testamentul excelenței sale, generalul Horaciu Demetrian? Da. Copia de față a fost întocmită în biroul meu și am așezat-o eu însumi în plic, predând-o domnului doctor. Pașura să cu respect da o odăți într-un loc mai potrivit. Văd că aveți o casetă de fier de cea mai bună marcă. Introduceți acest splic în casetea de fier. Sau găsiți un loc și mai sigur. De, deocamdată m am angajat să-l cetesc. Dar nici nu l-ați desfăcut. Deci n-aveți încă intenția să -l cetiți. El voi ceti când vă să eu că trebuie să cetiți. Mă rog, domnule Ivan să bag de seamă că e vă supărată. Nu mă super, aștept doar să mă arătați scopul vizitei dumneavoastră. Doresc să cunoașteți că am venit la dumneavoastră, nu ca adversar. Doresc să mai cunoașteți, că n-am în această chestiune niciun interes personal. Țin numai să mă îndeplinesc o datorie către mult de respectatul meu client și să -l duc la bun sfârșit o vorbă sa. Vă în același timp și din simpatie personală pentru fiicele lui, am obligația să supraveghez ca legatul să se desăvârșească față de domniile lor, fără știrbire. Doctorul spunea cu totul altceva. Da, ceva putut el spune. Nu cumva că doamnele ar trebui să ceară anularea testamentului? Chiar așa. Și pentru care motive? Pentru motive felurite pe care le cunoașteți. Da, le cunosc. Primul motiv e că o mare parte a verii clientului meu are o destinație specială. Exact. Ficele și-au partea lor. Totuși, domnul Constantin Ionescu înțelege să ceară anularea legatelor speciale, recte partea soției sale, adică partea pe care o socotește a sa apropie să se mărească cu jumătate din suma pe care o reprezintă legatele. Vedeți, doctorul nu a intrat în asemenea amănunte, sau în orice caz, nu le am mărturisit. Vrea doar să găsească o explicație pentru nedreptatea pe care generalul a făcut oficelor sale. Încă n-am citit testamentul. Se pare că cuprinde o dizertație cu caracter literar. Cu caracter științific, domnule avocat. Fie și cu caracter științific. Oricum, o dizertație care ne-ar îndreptăți să tragem anume concluzia asupra stării mintale a generalului în momentul când a testat. Însă, domnilea voastră, n testamentul. O voi face. La dizertație se adaugă și alte câteva observații privind fapte și vorbe ale defunctului dumneavoastră client. Asta o spune domnul doctor? Da. Oricum precizez că poziția mea față de testament e strict neutrală. Nu vreau să vă propun sau să vă sugerez ceva. Dacă, domnule fac proces și câștigă, eu mă înclin. Dar... Înainte de a vă face unele comunicări, vă rog să binevoiți a confirma că sunteți fiul Aurel Modru din Arpaș. Sunt fiul notarului public Aurel Modru. Nu văd însă nicio legătură între asta și testament. Mă aflu liniștit cu privire și la această informație. Am fost conclasan cu Aurel Modru, onorabilul vostru tată, și am rămas amici până la sfârșitul vieții sale. Îi rămân amic și după asta până la sfârșitul vieții mele. Așa... Dați-mi voie să urmez. Da, vă ascult. E greu să fiu eliptic, așa că va trebui să suportați câteva bine dezvoltate expuneri de a căror dimensiune mă simt încă de pe acum vinovat. Dar da, timpul nu ne grebește. Bine, atunci e bine. Cum cunoașteți, sunt stabilit la Cluș. Da. Și cum de asemenea cunoașteți, am amânat domnului doctor Constantin Ionescu o copie a testamentului, bine întocmită și bine pachetată. Ce a de pe biroul. Bine. Exact, da. Aflu însă... După patru zile, că doamnele nu au luat cunoștință de conținutul copiii, primesc așadar de la domnișoara Cireașa o scrisoare indignată, pretinzând că trebuie numai decât să cunoască cele scrise de tătuțul său. Și cum domnul doctor refuză, pentru diferite motive, să-i comunice copia, domnișoara îmi pretinde mie originalul. Uh -huh. La cetirea acestei scrisori am luat numai decât testamentul original pe care îl aveam în casetă și l-am depus în seful meu. De la bancă. Răstați puțin. Nu înțeleg. Veți înțelege imediat. M-am suit apoi în tren și am venit la București. Da. Am impresia, astimate dumneavocat. Aș putea să spun că am, că am siguranța, dar mă mărginesc ca spune impresia că cineva a căutat în geamandanul meu. Cum? Fie că s-a petrecut în tren, fie că s-a petrecut la hotel. Aceasta e impresia mea. Dumneavoastră, vreau să mă întrebați cu ce scop cineva a căutat în geamandanul meu, iar eu am să vă răspund că nu știu cu ce scop. Poate cu scopul de a găsi testamentul original. Mm. Pe cine bănuieți? Fii sigur că nu bănuiesc pe domnișoara Cirașa. De-al nu am dreptul să bănuiesc pe nimeni. Dacă eliminăm pe domnișoara Cireașa, rămâne a doua participantă a scrisorii, doamna Floarea, cealaltă fică. A clientului meu și soția doctorului. În scrisoare mi se spunea că și doamna Floarea e indignată și poftește să cunoască originalul, deoarece nu poate citi copia. Mm -hmm. să doamna Floarea de mult nu mai poate fi indignată. Cum adică? De când sănătatea și voința ei s-au ofilit, nu mai are indignări. S-a resemnat, să rabde. Excelența sa, clientul meu, Socotise că face fericirea copilei sale consimțind sodea de soție unui bărbat de viitor foarte curând, de altfel, la început, doar pentru scurt timp, prin protecția domnului general, apoi singur, mai ales prin metodele sale proprii, domnul doctor a făcut cariera pe care o știm. Vă întrerup și confirm. Domnul Constantin Ionescu, doctor în științe sociale, a fost director în minister, secretar general și după aceea deputat în primele rânduri ale unui partid politic. E astăzi un personaj bine stabilit, cu relații întinse și tari. Conduce o importantă revistă și ține și cronica socială la cea mai populară gazetă zilnică. Cariera sa nu a avut multe etape, dar ele au fost scurte. Oamenii buni și blânzi pot zâmbi. Energia acestui bărbat brun cu ochii bulbucați și violenți a dărâmat până acum toate obstacolele. Așa e, domnul avocat. Nu ne putem deci mira că un bărbat atât de activ și fără scrupule a izbutit să agonisească averea al cărui quantum, după informații competente, n-ar putea fi încă evaluat. An de an activul se schimbă în favoarea sa. În ultimul timp duce deci o luptă aprică pentru niște terenuri petrolifere cu un câștig ce se anunță de milioane. Dar deși a încercat să dea procesului o întorsătură socială și națională, îmi să am siguranța că va pierde. Va pierde aici și va câștiga în altă parte? Iar, iar vă întrerup pentru a vă înfățișa o bănuială. Știind că va pierde și știind de asemenea că sora mea, Ana Popescu Inod, este soția celui ce va prezida foarte curând o secție la casație unde se află și dosarul cu celebra afacere a terenurilor. Doctorul a venit la mine și pentru testament, dar și poate cu o speranță. E în stare de orice. Numai că nu are de unde să fie aflat că pentru mine asemenea tranzacții nu sunt posibile, că magistratul Popescu Inod este lipsit de mlădiere etică, iar sora mea e dreaptă și curată la suflet, ca părinții noștri din Făgăraș și ca bunicii care au trăit din veacuri sub piscuri. Am mai trecut prin astfel de încercări și ști să le întoarcă totdeauna în favoarea sa, dar să ne întoarcem la problema noastră. Nu pot pretinde că domnul doctor ar fi silit-o să ceară testamentul original. Iar dacă el ar fi putut influența voința doamnei Floarea, nu ar fi putut influența pe cea a domnului Cirea, Bineînțeles. Afară de cazul în care ei ar fi înțeleși. Ceea ce mi se pare puțin posibil. Mai mult, precizez că ultima ipoteză mi se pare cu desăvârșire absurdă. Mai rămâne o a treia persoană care ar avea interes și acea persoană este însuși domnul doctor. E un om puternic, cu multe mijloace, și mi-a frică de domnia sa. N-am cum afirma că îl stimez, însă mi frică de domnia sa, deci nu-l pot bănui. E, domnule, notar public, poate vă înșelați, poate n-a căutat nimeni în geamantanul dumneavoastră. Bine, și asta e posibil. Ați recunoscut totuși că cineva ar fi cercetat? Da, am recunoscut, dar sunt gata să declar că poate m-am înșelat. Atunci? Cum? Promiteți-mi vă rog. Când nu veți lăsa pe birou, la vedere, această copie, nu bănuim pe nimeni. Dispariția ei ar avea, însă, o importanță capitală. Actul va a fost încredințat cu martori și v-ați afla într-o poziție nu prea bună dacă el nu s-ar mai găsi sau ar suferi lipsuri. Ați rămâne oarecum la discreția domnului doctor și nu se cuvine să vă subordonați unui om care are asemenea dibăcii și asemenea mijloace. E, cum credeți că... Nu, nu, nu nu cred nimic. Am uitat să vă spun că în urmă cu câțiva ani am cercetat la cererea excelenței sale afacerile domnului doctor. Am procedat discret și cu metodă, ceea ce mi-a îngăduit să fac clientului meu, tatăl domnișoare așa, un expozeu complet. Din acea clipă, domnul doctor, n am mai avut niciun fel de posibilitate să se apropie de clientul meu. Într-adevăr, domnul Cozantin Ionescu are dreptate. Generalul era un om ciudat. Stimate, domnule avocat, să trecem la fapte. Da, da, vă ascult. Vă rog, deschideți caretul de însemnări și notați că mâini duminică veți merge într-un loc unde sunteți așteptat. De cine? Nu vă spun. Veți vedea dumneavoastră singur. Nu uitați să scoateți din casetă și să luați cu dumneavoastră copia testamentului. Vă duceți în strada al la numărul 35, unde se găsește un mic restaurant ardelenesc, ținut de oameni foarte cum seca de prietenei mei. Intrați și vă duceți direct la casă. Spuneți atât. Domnul notar public, Claudiu Roman, a lăsat pentru mine un ordine. Vi se va răspunde, da. Îndată vesti fi călăuzit într-o curte interioară. Faceți 20 de pași, până la o mică proprietate cu grilaș de fier. Da. Doamna Micu, soția prietenului meu, va deschide o părtiță. Intrați pe alea cu Lilieci și ajungeți unde trebuie. Da, Dar uh, eu, stimate, domnule avocat, trebuie să plec la Cluj. Pănuiesc da. că voi fi urmărit. Sunt sigur că după asta, în dată ce ajung la Cluj, voi avea prilejul să mă întâlnesc cu domnul doctor, care a dorit prea mult să mă găsească la București și nu m-a putut afla. Poftește să stea de vorbă cu mine, dar cum v-a spus, eu mă tem de domnia sa. Deoarece trebuie să ne întâlnim, prefer să ne întâlnim la Cluj, pe terenul meu. Mm, Așa că, domnul doctor, nu va fi mâin la București. Totuși, dumneavoastră, faceți cum v-am rugat și luați toate măsurile pe care vi le-am recomandat. Da, da. Dar acum mă grăbesc, mai ales că jumătate de oră ce v-am cerut, Iese de mult depășită, rog încă o dată să fiu iertat. Nu, nu, nu. Vă salut. Da. Bună ziua, bună ziua, domnule notar. Drumuri, e timpul drumurilor. În șesuri atârnă perdeaua fumurilor, Pe țancuri flutură beac de cremene, Părăul și cerul curg gemene. De la tamolxe și burebista rege Văzutai fulgerul alba romanilor Ca și spulberul negru al hunilor, Ce-ai rămas sub vechea lege, făgăraș, Cuib al și al străbunilor. Ia loc, domnule avocat, ia loc! Și mărturisește. Nu te așteptai să fii întâmpinat cu un recitativ liric, nu-i așa? Domnuleșoare, deci emoția e mai mare decât o emoție. Domnule Modru, ai îndeplinit, cum se cuvine, sfaturile notarului nostru drag. Da. Ai trecut cu bine de toate primeștile și de toate vămile? Întocmai, întocmai, am scos testamentul din casă de fier. Așa. Am verificat de două ori dacă servieta e bine închisă. Da. Am ieșit. În preajmă acasă m-a aștepta un om subțire și înalt cu gambetă și la valieră. Mi-a zâmbit ironic și m-a lăsat să trec. Te-a urmărit? Nu, sau poate n-a mai avut cum. M-am aruncat în singurul automobil de pe stradă și ca în cărțile de detectiv m-am uitat pe geamul din spate să văd dacă omul meu rămâne în urmă. Și? S-a urcat într-un automobil care a apucat însă în direcția contrară, așa că... Mai departe. Mai departe da. nu m-am plintit din îndrumările domnului Claudiu Roman. Am găsit birtula de lean cu în fereastră, da. am intrat. Doamna Micu m-a întâmpinat cu un zâmbet plăcut. Mi-a spus că soțul ei a fost profesor. M-a recunoscut după semn și parola. M-a condus aici. Nu a voit să răspundă curiozităților mele. În privința aceasta mi-a spus cu hotărâre, nu sunt ținută să vă dau nicio lămurire. <sus> și iată, la capătul aleei m-a întâmpinat poezia. <sus> Ia loc, te rog, hai, ia loc, uită-te la mine și mărturisește dacă știi cum, de unde și de când cunosc eu aceste versuri nu, nu, nu, știu nimic, doar că de când am scris poema închinată făgărașului au trecut mulți ani, nu, nu știu, nu știu nimic Domnule Modru, sunt bucuroasă să-ți explic și după ce îți voi explica, hai să te convingi că... Trebuie să scurtezi puțin din mândria pe care ai avut-o ieri în biroul dumitare, când ai aflat că nu lipsesc niciodată la șezătorile literare la care participi. Intersele. Domnul meu, află că n-am fost uimită. Nici n-a căzut la picioarele mele trăsnetul când am ascultat în oară. Venisem la acea șezătoare. Numai din curiozitate, după ce cunoscusem de la tatăl meu, generalul, versurile făgarașului, cum le intitulase el. Nu, nu numai că n-am fost cuprinsă de sentimente nobile pentru dumneata, dar m-am aflat chiar puțin el dezamăgită. De rimele cerostei, cu atâta în fază lașătoarea cu pricina. Și mm -hmm. am dat din nou dreptate tatălui meu, care îmi spunea că acestea pe care ți le-am reprodus sunt poate singurele, dunitale, sticuri sincere. <laughs> Nu te super, nu așa? No. Tatăl meu te stima, fără să te cunoască. De la el știu poema. Și-am învățat-o pe din afară, atât în memoria lui, cât și ca să dau o picătură de romantism în întâlnirii noastre. te am mai recitat-o și pentru ca să-ți fiu drag. Mai bine zis, ca să nu te am dușman. Dămișoară, eu... Da. Acum... Da, am adus e, testamentul. A, așa este da, Floreta! Floreta! A, -a. A, ei, domnule modru Nu te lăsa cuprinte de dezamăgire. Trebuia să fie aici și sora mea Așa e bine Astăzi e una din zilele noastre de libertate Floreta! Vezi casa asta? Mi-a lăsat tata este, De fapt era Era ascunzișul nostru din București Al meu și al lui și-al surorii mele în zilele ei negre. s te întâmplat ceva? Mărcavă, doctorul? No, nu s-a întâmplat nimic. E niște zi. Așa, de ce îmi dici, Floreta? Iartă-mă, soră, floare, nu știu de ce. Poate e pentru ca să ne căjesc pe domnul avocat. A venit să ne comunice testamentul. Ah, a, ah, cobor, cobor imediat. Așa. Bine ați venit, domnule Modru. Nu o să ne tulbure nimeni? O mele, doamnă. Ar trebui să aducem cafea, draga mea. Am putea prefera ceea ce ne-a adus domnul Modru. Da. da, ai și tu dreptatea. Ta. E mai bine să-i sprăvim întâi cu datoria asta a dimineții. Da, da, da, Cumva, din palme, toate se prezintă pe masa asta ca prin farmec. Am adus cafele. Așa. Așa. Doamne, mi și cozonacul și dulceața sunt făcute de noi. Ei, mulțumesc, dar dumneavoastră... Ai, eu nu mănânc, nu mănânc nimic dimineața, ca să-mi păstrez silueta. Și doamnă? Oh, eu, eu sunt bolnav și mă tem să nu fie cineva din partea doctorului să mă cheme. Nu te speria, soră Floare, doar știi că doctorul e la cruș. Acolo are treburi încurcate și în discuții lungi cu domnul notar. Oh, cât am să mai duc viața? Ai, miștește de Floare. Lasă-mă să-ți mângâi tâmplele. Oh. Nu mai avem mult de așteptat Domnul avocat abia atinge cele de pe masă A, da a și-i Putem începe, domnule Motru? Că, da, da? Iată actul Așa. Așa. Aș vrea să cunoașteți că pe prima filă stă notat Acesta este testamentul meu scris de mine Generalul de divizie Orațiu Demetrian Asta este ultima voință pe care o afirm, cunoscând că zilele omului sunt nesigure. Aș fi dorit să trăiesc până ce aș văzut bine stabilite și fericite pe fiicele mele, floarea și cireașa, dar am presentimentul că această speranță nu va fi îndeplinită. E foarte posibil, după aprecierile mele, să pierd brusc de avion sau automobil. Deci am pus aici ultima mea voință sau mai curând am pus aici inima mea. Iubitele mele copile. E glasul tătuței totdeauna, nu e așa, floare? Iubitele mele copile. știți că de multe îmi sunteți dragi. Mama voastră s-a prăpădit prea curând. Am căutat să acopăr lipsa ei și am găsit în voi mângâiere pentru singurătatea mea. În ultima clipă, în ochi îmi va îngheța imaginea voastră. Ca să nu fiți mirate de concluziile Testamentului, vă scriu aceste explicații. Poate nu le veți găsi necesare. Eu am socotit de datoria mea să vi le dau. Prima izbitură morală a fost pentru mine pierderea soției, pe care am o din tinerețe. A doua zguduire mare mi-a adus o război. Am văzut ce s-a petrecut la Turtucaia. A fost o tragedie al cărei poet nu s-a născut încă. Entuziasmul ofițerului Îndârjirea soldatului au marcat în fiecare colț de pământ al luptelor o valoare încununată de moarte. Pas cu pas și popas cu popas, unitățile noastre au acționat cu intensitate maximă și în marginea celor din urmă posibilități. Am fost mișcat în chip deosebit de atâtea acte de inițiativă individuală, dovedind. Valoarea materialului uman. Într-adevăr, n-au trecut decât 8 luni de la cele zile grele și s-a văzut la mărăști, la mărășești și răzoare, precum și în alte părți, că la mijloace tehnice, mai puțin diferențiate, soldații pământului acestuia pot să adauge un coeficient superior de valoare personală. Iată gândul ascuns al tatei. Să nu ne abatem nicicum de la valorile înalte ale ființei. Asta era pentru el important. Cum suntem și cum ne purtăm. Da, soră Floare, da. Am să vă vorbesc îndată de un rezervist pe care îl chema Grigore Priceputul. Înainte de a-l cunoaște bine, s-au prezentat înțelegerii mele și sufletului meu și alți câțiva soli. Soldați umiliți, umbre trecătoare din mulțimea pământenilor. Despre Grigore am aflat mai întâi dintr-un raport al sublocotenentului Alexandru Stegărescu. Început de toamnă Dobroceană cu soare arzător, plutonul se găsea în tranșeile săpate în vârful unui deal. La poale era risipit satul, iar dincolo de sat, pe o altă înălțime, dinamicul. Trupa suferea de sete pentru că ca apa care se aducea noaptea se istovea imediat. Oamenii stăteau în posturi cu ochii țintă spre o fântână din marginea satului. Acolo era bunul cel mai mare al vieții în acel timp: apa. Dar întreabă și ei se întindea un loc gol, îmbăturat de guanțele lui Nanicu. Într-o dupăamiază, Sublocotenentul s-a simțit copleșit și aproape bolnav de suferința setei. A făcut din pricina asta ceea ce nu se cuvenea să facă. Privind spre trupă, a ridicat întrebare: Ascultați, utași. Care dintre voi coboară la fântână? Ne ducem noi, domnul sublocotenent. Ne ducem noi, domnule sublocotenent. Soldat Andrei Nicolae! Priceputu. Vă vizuiți pe voi? Da, s Ne bijim, de aceea ne ducem. Bine, priceputule, mergeți voi. Dar fiți cu băgare de seama. Folosiți-vă de de posturi și de accidentele terenului și nu împărziați. Procedați cu repeziciune. Înțeles. Și-a da. Ia două găleti. Una alta... Asta este. Da. Să ne trecem armele pe după cât bătut. Da. Acum cu fereala. Se ieșim din șanț și să o luăm titil la valină. dobitoaște și păsările, uite le cum vin la apă. Na! Luați, luați și ușurați-vă. Ce spectacol apocaliptic. Un pia Soldatul Grigore, priceputul, a turnat un șcheap ca să stâmpere ființele fără înțelegere. Apoi cei doi rezerviști au tras din fundul fântânii provizia poruncită. Cum au umplut și găleata a doua, au început împușcăturile împețite de la inamic. Rezerviștii s-au lăsat la pământ în dosul ghizdelilor, declanșând și ei după prescripții un foc insuficient. S-a deșteptat și dealul camarazilor. Cei de la fântână s-au oprit după primul încărcător și-au deschis Consiliul lor particular de război. Și-au împărțit forțele în două urmâni ca fiecare să îndeplinească o tactică deosebită. După o scurtă consultare, Andrei Nicolae s-a tras pe Brânci către prima casă o repeziciune surprinză. Operația celui de-a doua forță s-a dovedit ceva mai complicată din piciina găleților cu apă. Grigore însă avea planul lui. A scăpat și și-a aprins țigara. A făcut cobiritele din pușcă, încărcând gălețile la cele două capete. S-a ridicat. a pornit domol de la deal, fumând. Dinamicul a încetat o clipă focul, cuprins parcă de uimire, dar bătaia puștilor a început repede, s-au auzit răcnetele disperate ale sublocotenentului. Mă sfătuisim atunci la fântână, cu Andrei, să meargă în sat și să caute într-o casă mai înstărită niște dulceți. Ce? Ah, niște dulceți. Oamenii subțiri nu beau apă goală ca noi, mișii de rând. Această ultimă observație, care cuprindea o mustrare pentru sublocotenent, am aflat-o ceva mai târziu. De la priceputul. În primul moment, după ce cunoscusem raportul sub locotenentului, am apreciat fapta lui priceputul ca eroică. Mă înșelam. Era ceva mai mult decât atât. M-am hotărât să apropii asemenea om de mine. L-am chemat. S-a prezentat. Era un bărbat bine alcătuit, bronzat de soare și cu ochii trești. Nu părea să aibă în el maliția acelei retrageri descoperite. L-am întrebat. Cum ți-a venit asta în minte, priceputule? Să drei domnule colonel. Mi-a venit așa. Dacă e rânduit, moartea găsește și pe viermele din stâncă. Iar dacă nu e rânduită pentru mine, pot umbla slobod. Ascultă, Grigore. Ascult să trăiești. Știi carte? Nu știu, domnule colonel. Pot lega bucheile ca să alcătuiesc un răvaj, dar nu scărturar. Am mai aflat câte ceva de la cei bătrâni. N-am mai închipuit și eu. Dar livretul spune că ai fi deloc din Putna. Noi suntem din și Vizantei. Și ce fel de oameni sunt pe acolo? Oameni ca toți oamenii, domnule colonel. Unii mai buni. Alții mai răi, asta e după seminție. Vreau să zic că vei fi fiind dintr-o seminție de pricepuți. Da, dar de la tatu meu n-am învățat multe. Numele și l-a purtat cu dreptate bunicul meu. El cunoștea florele, stelele și vietățile. A fost cioban. Nu te sfii de mine, Grigore. Nu. Vreau să te întreb dacă... Primești să intri în serviciul meu personal. Primești, domnule colonel. În puține zile m-am convins că am nimerit un slujitor care are dreptul la recunoștința mea. De aceea, dată fiind și înfățișarea lui severă, am încetat al mai tutui. Priceputul a devenit Dumneata. Grigore era un om curat, nu numai din punct de vedere fizic. Curățenia lui se extindea și la cele morale. Onoarea era pentru el mai presus decât banii, iar minciuna o așeza între păcatele negre. Am făcut cu Grigore priceput uneajlovul, argeșul și retragerea. Spuciumul meu moral găsea în calmul lui un reconfortant. Mi se afla întotdeauna în preajmă, privind seama de post și hrană. Astfel, din etapă în etapă, pe ploi de toamnă, am străbătut bărăganurile, pe urmă am urcat colinele și ne-am îngropat pe linia siretului și pe zimți munților. Petreceam zile scurte și nopți lungi. În sufletul meu stăpânea o tăcere de moarte. Odată căutam adăpost nou pentru comandă. Am tras de la șolt harta și am studiat-o. Pozițiile pe care ne oprisem Păreau îndestulător de tari. Pe când cercetam harta, am băgat de seama că Grigore se deda la un studiu al său propriu. Avea în mână un instrument asupra căruia se îndeletnicea, întorcându-mi spatele. Ce face acolo, Grigore? Să treci, domnule colonel. Una alta asta este. Mă ocup cu ale mele. Ha, și cranga asta subțire... Bifurcată. Ce? Asta e furcuța mea cu care pot cunoaște ce e în pământ. Ce și cum cunoști? Furcuța asta e de măcieș. Dar am acasă una de la bunicul de salcie și căprească. Aceea e mai lungă și nu o pot purta acum. Asta e de campanie. Am de la ea semn ce se află. De desubt. De unde îți vine semnul de care spui? De la furcuță și de la mine. Dumneavoastră, una alta, cetiți semnele cărții. Eu cetesc semnele acestui lemnaș. Hm. Mă mir și îmi place asta, priceputule. De pildă, acum, ce citești Sau mai cu seamă? Ce vrei să citești? Să trăiști, domnule colonel. Una alta asta este. Vreau să aleg pentru adăpost un pământ viu, adică unde n-a săpat și n-a scurmat niciodată mână de om. Și ce dacă ar fi săpat mână de om? Nu se cuvine să clădim adăpost pe un loc unde se găsesc astrucați morții. Nu-i bine să le tulburăm tihna. Tot așa am aflat de la bătrâni că a fost și altădată, pentru că la noi în țară au crescut totdeauna de toate, iar în alte părți de lume trăiesc semințiile nate. Cum adulmecă lupul stâna așa adulme ca cele seminții către noi, de aceea n-au avut nici bătrânii liniști și iată că nici noi. Amărâte zile, Numai oase, Numai oase ni se arată în unele locuri, Că s-au tot adaus cu vremea, Domnule colonel, că au fost prăpăduri mari, Când cu tătarii, când cu turcii, Iar mai înainte cu căpcăunii. Din ceasul acela, al inițierii mele am avut un sentiment deosebit pentru Grigore. Nu prietenie, ceva mai subtil și mai organic, un fel de legătură triunghiulară între mine, pământ și acest om rar. Curând, corespondența n-a mai rămas decât între doi termeni: inima și pământul. În care s-a integrat Grigore priceputul Când i-a venit ceasul să se alăture șirului de strămoși. În cea din tâi luptă de primăvară, după refacerea noastră din 1917 A fost lovit de o schij de obuz de mare calibru în apropierea mea Nu departe de adăpostul construit sub privegherea lui Spre a cerut apă dar când mi s-a dat, înlăturat-o ușor și-a întors ochii într-o parte, dorea altceva. Eram în apropiere, mă dorea pe mine. Am înțeles asta din privirea lui și m-am dus la dânsul. Cum te simțești, Grigore? Bine, domnule, colonel, numai că am avut un vis, am fost la împărăție. Au fost ultimele lui cuvinte, curând s-a de plin. Nu ne rămâne, sora floare, decât să închinăm și noi. Un gând acestui mare prieten al tatei, desigur. Iubite copile, aflați că acest remarcabil om a fost pricina înnoirii mele. Flacăra aprinsă de umilul meu învățător, Grigore Priceputu, a crescut îndrumându-mi cunoașterea spre o sumă de investigații. Am simțit impulsiunea nebiruită să cercetez unghiurile și hotarele acestui pământ și istoria acestui popor. Oriunde m-am oprit, la un izvor, într-o poiană, furcuța a dat semn inimii mele că morții timpurilor succesive stau de desubt, jertfa loviturilor repetate venite din vecinătate sau din pustia depărtată. Primăverile neamului nostru au fost scurte, iernile lungi. Așa a fost rânduiala văzduhurilor Daciei, așa a fost rânduiala istoriei sale. În aceste veacuri le-a fost dat uneori pământenilor să biruiască, dar de mai multe ori sângele lor n-a avut răscumpărare. Deși erau blajini din fire și nu îi nimic al altora, destinul lor a fost să parte arme. Din înfrângeri și suferință a ieșit izbăvirea de acum și semnul unui destin care are puterea să realizeze valori nobile pentru umanitate. Acum veți înțelege mai ușor de ce, dintr-o avere destul de însemnată, nu vă las o parte cea mai mare. Ca să mă pot integra forțelor și sacrificiilor trecutului și ca să pot da ceva mai mult decât viața, pentru lumea asta interesantă a lui Grigore, Priceputu, lumea lume cărea îi aparțin și eu, trebuie să fac ceva mai mult decât să emit Deci am socotit. Să scot din patrimoniul nostru particular o parte pentru societate. De aceea veți găsi îndată însemnate sumele pe care înțeleg să le las instituțiilor țări. Am avut o îndoială și o mâhnire în ce te privește pe tine, copila mea. Da. Da. Copilul meu. Adică Suntem la pagina 41 Aici testatorul începe să scrie legatele Dar urmează numai cifre și dispoziții Propriu zis testamentare Nu are niciun rost ale citii. Sunt indicații pur tehnice Textul s-a terminat La fel și lectura noastră Domnule avocat Ne mai datorești câteva cuvinte E un alineat obscur și întrerupt E cu putință? Domnulșoară, nu merit nici neîncrederea pe care o simt în cuvintele dumneavoastră, nici reproșuri. Profesiunea mea mă impune oarecare îndatoriri. <hî>, înțeleg. Îndatoririle acestea nu sunt cumva către doctor? N am vrut să spun asta. Nu mi-am luat față de domnul doctor niciun fel de angajament. Din pricina asta am onoarea să fiu aici. Atunci? Atunci nu credeți că ar fi nevoie să vă ajute cineva în dezlegarea acestei șarade? Am ascultat fără greș. Despre... Care din copilele tatălui meu e vorba? Ar fi potrivit să lăsați aceste rânduri pentru mai târziu. Aveți drept la lectura întregului testament și îl veți cunoaște fără nicio scădere. Acum e mai important să aflați dispozițiile domnului general. Domnule Modru, tatăl meu a avut o părere excelentă despre dumneavoastră. S-ar cuveni să înțelegeți că acele dispoziții bănești nu mai interesează. Cuvintele se referă la mine. O, soră, dragă, Doamnele da. mele, trebuie să declar că n-am cunoscut manuscriptul decât odată cu dumneavoastră. Cum nu sunt dispus să accept punctul de vedere al domnului doctor și testamentul mi se pare valid, nu-mi pot permite să fiu indiscret dezvăluind această ultimă mărturisire testatorului. O consider drept o chestie strict intimă de familie. Atât vă pot spune. În dreptul rândurilor necetite de mine este scris. Pasajul ce urmează nu e necesar să fie comunicat femeilor. Oh, domnul avocat... Socotește că procesul dintre mine și doctor s-a lichidat definitiv și că cele vorbe ale tatălui meu sunt de prisos. Nu mai sunt avocat, doamne Floarea. Vă rog să mă socotiți prieteni, vă rog. Așa să fie, domnule. Așa vede. este, domnișoane. Atunci ți îngăduim să cunoști tot și să cetești tot. Da. Mai bine zis să cetești și pentru noi. Am observat, stimate prietene, că poți deslega cu cea mai mare repeziciune șaradele. Să știi însă că ochii unei femei... Desleagă și mai iute și mai lesne, șarada vie. Pentru acești ochi pe care îi vezi, nimic nu poate fi ascuns. Domnișoara Dimitria, mă înspăimânt. dă numele ce mi se cuvine, așa cum dorești în nascuns Căci dumneata, domnule Modru, ești un om ascuns și viclean. Nu, nu sunt ceea ce crezi dumneata, dumnișoară Cireașa. Dar există, da, există și o altă soluție. Depun textul pe masă și luați singure cunoștință de el. Cireșico... Cunosc de mai înainte aceste vorbe a cât căci le-am așteptat. Și deși am avut intențiunea de a mă retrage pentru a le-Citi. deschid mai bine testamentul aici. Atunci. Am avut o îndoială și o mâhnire în ceea ce te privește pe tine, copila mea. Îndoială că poate totuși am putut să mă înșel asupra cuiva. Aș fi fost bucuros să-l fi nedreptățit. Și mâhnire că poate până la sfârșit îmi voi păstra convingerea despre caracterul său și că poate ar fi fost mai bine să dau dezlegare înainte de trecerea mea dincolo. cură. Priviți, se luminează cerul. Simt că trebuie să facem ceva. Nu-mi dau bine seama, dar nu se poate să stăm așa. În orice caz de citit, nu trebuie să mai citești. Hm. Înțelegi, domnule Modru, acum știu tot. Adică știu ce-mi trebuie și nu mai am trebuință de altceva. Da, lasă textul pe masă. Ba nu, dă-mi-l, mie. Dă-mi-l ca să-l sărut. Așa. Delci să-l sărte. Nu. Nu, nu vreau. Cum nu vrei? Ce nu vrei? Nu înțelegi și tu că trebuie să săvârșim o faptă mare. E rezonabilă, Cireșicu. Asta nu e o faptă mare. E o faptă naivă. De fapte mari îmi îndoiesc că am fi capabile. Cel puțin să facem o faptă bună. No, bine, să facem o faptă bună. Hai, spune imediat. Nu, nu-ți pot spune nimic. Nu sunt capabile nici de asta. Totuși, totuși ai dreptate. No. Ai dreptate, trebuie să fac ceva Nu-i așa, nu-i așa Dumneata, ce zici, domnule Modru? Eu, tac, aștept să intru în posesia manuscriptului Văd că amenin să-l arunci peste tufele de liliac sau peste casă no, Nu-i adevărat, nu-l arunc Ți-l dau numai decât Nu credeți că ar fi mai bine să chemăm pe doamna Agripina Micu și pe domnul Dionise Micu? Ce să faci cu dânsii? Nu știu, nu știu să se bucure și ei N-au de ce să se bucure Pe dânsii nu-i interesează Atunci să vină să ne spuie povești Sora dragă, ești așa de copilăroasă încât mi-e rușine. Da, nu ți rușine și să știi că sunt serioasă. Să ne repete, domnul Dionisie, istoria lui cu societatea pe și cum nu mă supăra te rog. Sunt bine încredințată că nu te super soră, Floare. Asta a fost încă una din realizările faimoase ale doctorului. Știi ce a făcut doctorul nostru, domnule Modru? Nu? Lasă-mă să spun. E un lucru în aparență vesel. În fond e o poveste fantastică din vremurile actuale. Mi-a spus-o domnul Dionisie de trei ori. Ți-o pe scurt. Având o moștenire din partea soției, profesorul a lăsat catedra și a întemeiat aici, în București, un magazin de papetărie și o librărie. Lucrurile mergeau bine. A venit însă doctorul și a propus ca lucrurile să meargă și mai bine. Cum mai să mă întreb? nu? Simplu de tot. Prin înființarea unei societăți pe acții. Deci domnul Dionisie primește niște hârtii și demnitatea de vicepreședinte al Consiliului de administrație. Și treptat, fără să înțeleagă prea bine, rămâne și fără librărie, și fără papetărie, și fără fonduri. Așa că e nevoit să deschidă birtul ce l-ai văzut. Și asta datorită tatei și surorii mele, care mi-au cerut să închiriez unor oameni necășiți anexa casei. Doar doctorul a fost furios din cauza acestui sentimentalism. Așa îi spune el. Sentimentalism. Nu, nu te înțeleg ce te-a făcut să vorbești despre asta. <laughs> Găsesc nepotrivită și veseliată. Nu ai dreptate, soră dragă. Nici eu nu înțeleg. Sunt nebună. Or poate, poate m-am gândit la Dionisie Micu pentru alte motive. Ia să vedem. Nu, nu o să-mi amintesc. Nu, nu, nu, nu știu, nu știu. Ah. Sau uh, îți vine ție în minte, Floare, ce trebuie să facem. Adică ce trebuie să faci tu. Căci eu știu... Eu ce am de făcut. Ce ai tu de făcut? Și ce, ce trebuie să fac eu? În ceea ce te privește n-am nici cea mai mică idee. Eu personal sunt hotărâtă să mă aflu în una din zilele viitoare la Cluj ca să pun flori pe mormântul unui general necunoscut. Oh, eu l-am cunoscut bine pe tata. Ai și tu? Intenția să mergi? Să vedem. Eu trebuie să cer învoire de la doctor. Fără doctor. Fără el. Oare de ce m-am gândit să-l chem pe domnul Micu? De ce? De ce? De... Fără înduială că pentru masă. Domnul Modru ne va face onoarea și plăcerea să prânzească cu noi. Da, Se spune eu... că cetăitorii flămânzesc mai tare decât ascultătorii. Apoi prepară doamna gripina niște mâncăruri <laughs> și știi de ce? N-ai să ghicești. Căci are totdeauna ideea că le prepară pentru domnul Dionisie. <gângă> Mai e ceva Vei găsi poate de cuvință să ne dai și un sfat folositor Nu ți-l pretind Dar dacă domnia ta se crede un prieten al nostru Ni-l vei da A, Asta e explicația La ora asta s-a anunțat stimatul domn Micu Poveștile lui nu-mi fac plăcere deosebită De ce l-ai chemat? Nu l-am chemat, soră S-a anunțat singur a aflat de sigur că vine domnul avocat și vrea să-i ceară o consulta. Bine, bine, eu, eu urc la mine. Da, domnule Dionisie, permitem să-ți prezint un prieten apropiat, oh, da. avocatul Emanuel Modru. Onorat, domnule Micu. Numai puțin. Am putea afla, dragă domnule profesor. Ce mâncăm astăzi? Da, aveți alături lista prânzului domnilor voastre, așa cum l-a întocmit muierea mea. Vinul e de târnave. Mm. Sper că va plăcea și onoratului oaspet. Ah, îmi place vinul de târnave. Eu sunt de dincolo de Oldin Făgădaș. Oh. Mirarea profesorului e prefăcută, că ce am spus cine ești și de unde ești. Da, da, am luat cunoștințe. Da. I-am spus domnului avocat Modru, chestia cu societatea pe acții. Așa? Da. Am închipuit. Ați făcut bine ca totdeauna. Îmi voi lua libertatea să explic și eu în amănunt cum au decurs lucrurile. Da, da, da, da, nu-i vreme acum, nu-i nici locul potrivit. Poftesc pe domnul avocat să-mi arate când aș putea avea onoarea să-l găsesc la oficiu său. În orice dimineață, după orele nou, dar e suficient un telefon ca să vă aștept și în afara programului de consultație. Prea mare cinste și vă mulțumesc a afla? Un lucru vrednic descris într-o carte. Dacă nu s-ar fi exercitat în dauna mea, mi-ar fi determinat admirație, așa că domnul doctor va trebui să răspundă în fața magistratului pentru societatea mea pe acţii, dar și pentru alte multele. Ca profesor cu metodă, m-am informat și am întocmit un repertoriu de 46 de afaceri ale domnului doctor de, de, de afaceri, cum să vă spun? În contradicțiune cu legile care guvernează țara și dație! 46? Da, atâția, exact, 46! Ha. Vă rog, vă rog să fiu scuzat. A știu că nu-i momentul pentru niciun fel de digresie. Și apoi am întârziat mai mult decât se cuvine. Agripina mi a atras atenția că se aplaie și doamna Floarea, care a mi i prea sunt simpatic. Datorită împrejurărilor... Nu vorbiți astfel, domnule Recunoștința pentru tot binele pe care mi l-a făcut, trebuie să includă și grija din partea mea de a o scuti, de nu. asemenea întâlniri. Nu trebuie să... Dar, domnișoară, eu sunt mai bătrân și știu mai multe. Dacă află domnul doctor, pe doamna Floarea se poate să aibă neplăceri, pentru că domnul doctor... Ai, e un bărbat ager și bănuitor. E și un bărbat puternic. Ceea ce, în cazul domnii sale, nu este un elogiu. Afloare floare, te te-ai întors la vreme. Tocmai discutam ce și când mâncăm. Hai, domnul Domnule Micu, da. te-aș să-mi faci un serviciu. M cu cea mai mare grabă și plăcere. eram am chiar pe punctul de-a mă retrage. Află, domnule profesor, că nu acesta e serviciul ce-ți cer. Sunt prea bucuros. Aș vrea să plece cât mai degrabă această telegramă. Te interesează puțin și pe dumneata prin consecințele ei. Da? E o telegramă adresată soțului meu la Cluj, hotel central. Domnul doctor este la Cluj? Da, da. Îi cer să rămâi acolo și să mă aștepte mâine la ora 11 în cancelaria domnului notar public Claudiu Roman. Să mă aștepte neapărat pentru afaceri. Bine, am plecat. Omagile mele, cu bine, domnule avocat. Cu bine? Cu bine. Așa că, soră așa, împachetăm și ne îndreptăm spre Cluj. Dar ce se întâmplă? Nu vom întârzia mult acolo. Afacerile mele se vor soluționa repede și pentru totdeauna. Îmi permiteți? Consider că ar fi pentru mine nu numai o datorie, dar și o cinste să vă însoțesc. Bineînțeles, domnule avocat. Floarea și cu mine vom pleca chiar în această dupa-amiază. Dumneata să ajungi mâine dimineața la Cluj. Fii fără grijă. Vei fi primit. ...și condus cum se cuvine. Sunt aici! Sunt aici, domnule Modru! Sunt aici! În ordine, domnișoane, e cireașa. Bine v-am domnule. Cum Mă bucur să vă întâlnim la Cluj. Bune toate. Ce face doamna Florea? E bine, vă așteaptă. E în oficiu meu la ora 11. Dorește să nu lipsiți. Va fi și domnul doctor? Da. Trebuie să vă mărturisesc că mi-e frică. Dar nu înțeleg de ce frică poate fi vreodată. Deci nu înțeleg numai decât. Vă rog să mă urmați la trăsură. Da, mulțumesc. Să mă iertează că nu vă la dispoziție un automobil. Dar eu nu-mi trebuie ce decât trăsură cu cai. Calo și vizitiu. au amândoi o vârstă înaintată, ceea ce mă face să de la un loc la altul, fără bătaie de inimă. Oftiți? Răsura e largă! Hai! Ar fi putut încăpea și domnișoara aceeași Dar unde e domnișoara? Am fost grăbită să se ducă mai curând cu florile la țintilină. Și după aceea? După aceea vine de-a dreptul la casa pe care a locuit-o Excelența sa general. Tot acolo mergem și noi. Pe doamna Floara, însă, nu mai găsim. Doamna Floara nu va apărea decât la ora hotărâtă. Bine, bine, dar nu mi mai spune despre ce frică poate fi vorba. Stimate domnule avocat, m-am obișnuit să-mi fie frică de domnul doctor. Obiceu acesta la are și doamna Floara. În toate împrejurările, fie în afacerile publice, fie în afacerile sale domestice, dânsu și-a impus voința și s-a deprins să înlătură orice rezistență. A avut lupte mari, precum singur declară, și dacă a câștigat pe toate. Fiind astfel domnia sa, un biruitor al vieții, stau și mâncuge. Ce sorți putem avea noi? care noi? Vorbește de doamna Floara. Ce sorți de izbândă putem avea? Zic, putem, ce eu personal aș dori să o sprijin. Și dacă și domnia ta îi alături, atunci întrebarea mea e bună. Ori poate... Preferați să rămâneți un observator neuntru? n a spune că prefer așa ceva. În acest caz e bine că a venit la Cluj. Însă, domnule notar, e necesar să afli că sosirea mea la Cluj nu s-a produs în interesul strict al doamnei Floare. Am... am și alte motive să fiu aici. Da, da, da, bănuiesc eu, da, da, da, da, da, însă ceasul al 11-lea, al zilei de față, binevoiți a ne-l acorda clientei mele și mie. Căsătoria aceasta s-a făcut sub regim total. Contractul am scris eu însumi, cu mâna mea. Cuprinde toate specificările și prevede toate eventualitățile. Știam că e vorba de un testament, nu de un divorț. E vorba de amândouă. Am prevăzut tot, așa cum a fost de datoria mea. Însă nu puteam prevedea cazul când soția se resemnează și se supune unei voinți care o covârșește. De asta mă teme mai cu samă. Și nu crede niciun succes. Să vedem, să nu ne grăbim. Mai este și domnișoara așa. Da, mai este și domnișoara acireașa e adevărat. Însă ea e preocupată de ale sale. Să încercăm să o convingem să fie de față. Nu știu dacă va consimți. Are griji mari. Crezi? Cred. Istoria se repetă, în ceea ce privește viața fiind să omenească, supuse iluziilor, a adică înșelărilor de tot felul. Nu te supăra de această reflexie nevinovată, stimate domnule avocat. Nu, nu. Dar poate ar fi bine ca afacerea de care se aleagă să o lăsăm pe mâini. Iar astăzi să vedem ce ajutor putem da doamnei Flora. Oh, Am ajuns. Iată casa. Să intrăm în liniștea aici, pe aici, domnule avocat. Să-l urmăm pe intendent, de aici, că aici. Trecem dincolo de această odaie cu scorțuri, panoprii și trofee de vânătoare. Așa. Suntem în bibliotecă și, deși storurile sunt doar pe jumătate ridicate, îndreptați-vă ochii spre zidul din ferestrelor. Vedeți? Da, un, un portret în ramă brună de nuc. Acel bărbat cărunt cu mustăți galice și cu ochii umbriți de o frunte proeminentă, este excelența sa, generalul Orațiu Demetrian. E un portret de bună asemănare. Ați ajuns. Demișoara. Ești aici. Demișoară. Iată-l. Petătuță. Să mergem, domnilor. Trebuie să mergem. fiți în drăsură. Văd că ai călătorit bine. Și ai fost așteptat. Da, totul s-a petrecut cum ai plănuit. Dar dumneata... Eu intai am fost la Țintirim, am adus flori din grădina noastră de la București. Sora mea a fost și ea cu mine. Apoi împreună am stat puțin în camera de lucru a N-ai să te miri când am să-ți spun că floarea a vorbit cu el. Pe urmă am rămas singură până ce ai venit. Când ai intrat nu m-ai văzut? Nu. Totuși eram acolo. Am vorbit cu dânsul fără cuvinte și el m-a ascultat în tăcere. Nu ți se pare ciudat? Nu. Nu spui nimic, de asemenea nebunie? Nu spui nimic. Nu este o nebunie. Iată punctul final al călătoriei noastre. Am presimțirea că suntem așteptați. Bună ziua, domnule doctor! Ințeleg că doar eu știu ce este punctualitatea. Bună ziua! Bună ziua! Ah, au venit și cei doi tine. Ceasurile nu au bătut încă ora. Iată! La timpul potrivit au intrat și ultimii noștri invitați. Sărut mâna, doamnă Floarea! Bună ziua! Am onoarea, domnule doctor! Bună ziua, domnule doctor! Pă ce înseamnă asta? Am venit la Cluj ca să accept, ca și sora mea aici de față, testamentul tatii. Care testament vă dezmoștenește? Da, care testament, dacă vrei dumneata, ne dezmoștenește. Cuvântul îl găsesc însă nepotrivit. Am asupra acestui act o, o cu totul altă părere. Da? Mă mir. Aveam impresia că domnul Claudiu Roman acceptase punctul meu de vedere. De asemene, domnul avocat, de asemene, domnul dr. Herza, de asemene, magistrații cu care am avut onoarea să vorbesc și cărora le-am expus cazul. Se poate. Să verificăm. Acceptată, acceptat domnul notar acest punct de vedere? Mă rog, domnilor voastre, n-am acceptat nimic. A acceptat așa ceva domnul Emanuel Modru? Nu, niciun caz. Dar bine, floreți! dacă nu se pot face rezerve asupra stării mintale a tatălui tău, cel puțin purtarea ta E nebunia cea mai calificată. Ce înseamnă această punere în scenă? ce cu atitudine pe care îți permit să o iei față de mine? Într-adevăr, e, e o punere în scenă. Am vrut să am martori. Nu atât pentru declarația ce am făcut, cât, cât pentru alta ceva mai importantă. Nu-ți permit să urmezi pe acest ton. Cu toate acestea, domnule, voi urma pe tonul care îmi convine. Socot, Cooperațiile dumitale împotriva tatălui meu, a memoriei lui, au încheiat o serie lungă de jigniri și uneltiri. Am răbdat toate până acum. Sunt hotărâtă să nu mai răbd. Înțeleg bine? Sau nu știi ce spui? O înțelegi. Înțelegi foarte bine. Cer divorțul. Priproverație! În primul rând, nu e acum momentul să rămâi singură și dezarmată. Al doilea... Am pentru tine un sentiment adânc care a sporit în atâția ani de căsnicie. Al treilea, nu înțeleg cum ai putut uita atențiile mele, luxul cu care te-am înconjurat, succesele mele de care ai beneficiat. Am dat lupte grele ca să răzbesc în rândul întâi al societății. Am avut biruinți pe care nu le-a avut nimeni în zilele noastre, într-un timp atât de scurt. Aș fi avut dreptul, dacă vrei. Să te dau eu pe tine la o parte, deoarece aș fi găsit posibilități și combinații mai bune. N-am făcut-o! Te-ai bucurat alături de mine de toate. Și acum, iată recunoștința ta. Sunt silită să declar că ai dreptate. Sunt cu totul nerecunoascătoare. Atunci... Atunci? Vreau să fiu liberă. M-au jignit toate acele succese neleale și nedrepte ce ai avut. Și asta o vezi abia acum? Ba, am văzut mai de mult, mai de mult timp și-am tăcut pentru motive care nu te interesează. Mă îndoiesc de echilibru rațional. Nu te îndoi? Nu te îndoii. Ai putea avea prilejul să mă auzi dezvoltând în fața magistraților unele din campaniile dumitale în care nu foloseai onestitatea drept armă. Știu precis ce-mi datorești după contractul de căsătorie și am siguranța că nu voi fi frustrată cu nimic. Cunoscându-ți metodele, mi-am luat toate măsurile. Ca din cer. Am crezut întotdeauna că am lângă mine o soție onestă. Nu te-ai înșelat. Cu toate acestea am avut lângă mine o spioană. Te înșeli. Și totuși... La început mi se părea că aveai cu totul altceva decât indiferență față de ființa mea. Acum îți sunt indiferent și mă urăști. Nu, nu te urăsc. Cum spui asta? Iubești poate pe altul? Te înșeli și de data asta. Atunci fă-mă să înțeleg! Nu știu dacă argumentul meu are destulă valoare pentru dumneata. Îmi ești indiferent și nu te estimez. Gândești i sigur că asta e o prostie și ești convins că o căsnicie poate dura cu indiferență și fără stimă. Ai găsit o lipsă tatălui meu când ai luat cunoștință de felul cum a dispus de averea sa... Cu o lipsă asemănătoare am eu. Sunt din alt neam decât Dumnezeu, în altă regiune a vieții. Despărțirea noastră a fost hotărâtă de la începutul Lumii. Concubinajul nostru nu a fost decât un accident. Rămâi cu ale dumitale. Eu mă întorc și mă duc dincolo. Cu morzi și cu nebunii? Da! Plec! Dar vei regreta! Vei mai târziu! Soră, floare! Acum că suntem numai noi, hai stai jos, stai jos! Stai în făduri și te Domnule Herța, vă mulțumim și nu vă mai reținem. Doamnele mele, domnilor, Deci mai rămâne ceva de făcut. Așa e domnule avocat. Domnișoară, am motive să cred că suntem datori vieți o compensație. Află deci că prima mea apariție în Biroul Dumneitale a fost un act de trădare. Nu doream decât să te cuceresc de partea adversă. Dar în ședințele următoare am putut constata că această viclenie a fost o capcană tot pentru mine. Sunt în plus motive să cred că nu-ți nici eu indiferentă și chiar că vei fi având unele intenții în ceea ce mă privește. Mă rog frumos, domnișoara și domnule, ascultați-mă două secunde. Sunt dator să vă pun în vedere că momentul nu e bine ales pentru tranzacții serioase. În această clipă, amândoi sunteți jucăria unei eterne iluzii. Să nu întârziem până ce vom cunoaște dezamăgirea. dezamăgerea. Primăverile trec și tinerețea noastră se împuținează. În această zi, care e altfel decât toate zilele vieții mele de până acum, destinul mi s-a limpezit și mărturisesc. Mă aflu în fața unei iubiri definitive. Deci, pentru că sunt motive să cred că nici eu nu -ți sunt indiferentă, îți permit, acum și de față cu toată lumea, să mă săruți. Morala istoriei Dramatizare radiofonică De Antoaneta Tănăsescu După Mihail Sadoveanu Distribuția a fost următoarea Constantin Ionescu George Constantin Emanuel Modru Emil Hosu Floarea Lucia Mureșan Cireașa Mirela Gorea Generalul Demetrian Gheorghe Cozorici Grigore Priceputu Ion Angel, Claudiu Roman, Vasile Nițulescu, Dionisie Micu, Andrei Codarcea, Sublocotenentul, Sorin Gheorghiu, Andrei Nicolae, Sergiu Demetriad, Secretarul, Aurel Napu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.